Pozdravljeni v današnjem glasbenem ciklonu. V današnjem ciklonu se bomo posvetili zelo samosvoji ameriški glasbeni ustvarjalki Paulin Oliveros, ki velja za eno ključnih figur sedobne elektronske improvizacijske glasbe in snovalko koncepta globokega poslušanja – deep listening. Meditativne glasbene percepcije, ki jo bo tudi obnozojišnje poslušanju njene glasbe priporočljivo upoštevati. Paulin Oliveros se rodi leta 1932 Tako njena mati kot babica sta bili učiteljici klavirja, zato je tudi Polin že zelo zgode vstupila v svet glasbe. Njen najljubši inštrument je postala harmonika. Leta 1949 se je upisala na študij glasbe na univerzi v Houstonu, a se je kmalo preselila v San Francisco, kjer je spoznala skupinu ljudi, ki so svoje kompozicije skozi eksperimentiranja oddalili od suhoparne institucionalne forme. Med drugimi so znanje na zahodni obali, takrat iskali tudi Terry Riley, Lauren Rush, Morton Sabotnik, Steve Reich ter Lamonte Young, ki vsi povrsti sodijo v skupino najbolj cenjenih ameriških skladateljev od 20. stoletja. Pauline je skupaj z Rajljev in Rushom sestavila formacijo, s katero je prakticirala svoborno improvizacijo in to v času, ko je neke podobnega na vzhodni obali počel Ornette Coleman in njegovi somišljeniki. Njihov odprti pristop k improvizaciji, ko so se brez posebnih predpriprav, enostavno usedli skupaj in igrali, jim je odprl pot v urejanje glasbe na mestu samem. To tehniko pa je Oliverosova pozneje prenesla tudi v svojo elektronsko komponiranje. To ne bi bilo mogoče, ukolikor v elektroakustični glasbi konec 40. in v začetku 50. let minulega stoletja ne bi prišlo do pomembnega tehničnega premika, ki je še kakšno desetletje pozneje porodil prakso, ki je precej blizu tudi sodobni elektronski produkciji. Tvorca zvoka, ki sta nekako najbolj zaznamovala to novo formo s poudarkom na elektronski manipulaciji posnetkov, ta bila tot Dokstejder in Paulin Oliveros, glasbenika, ki sta v tistem času mesto našla povsem na margini. Medtem, ko je v primeru Dokstejderja to razumljivo, saj ni prihajal iz vrst akademskih skladateljev, pa je v primeru Paulin Oliveros to veliko bolj odrastnjene radikalnosti. Njena glasbena soborca v tem času Riley in Young sta v svojem ustvaranju sledila bolj formalističnim interesom, iz katerih je kasneje usklju minimalizem. Oliverosovo pa se bolj zanimali nakopičeni toni, ki težijo k organski, zemeljski zvočnosti. Te se je najprej lotila v formaciji pojmenovani Sonics, ki jo je sestavljala skupaj z Ramonom Senderjem in mortenom Sabotnikom in s katerima je prirejala koncerte za kombinacijo magnetofonskih trakov ter akutičnih inštrumentov. Iz tega se je kakrnejo porodil koncept globokega poslušanja ali deep listening, ki ima v glasbenem ustvarjanju Oliverosove pomembno vlogo. Z praktičnega vidika gre za zvočne dogodke, običajno postavljene v specifične akustične prostore, kjer se ustvarijo kar najboljši pogoji za resonanco ter odmevajoče zvoke, ki imajo pri tem konceptu ključno vlogo. Za pojem Deep Listening Oliverosova poda naslednjo razlago. Ključ do vojskega obstoja glasbe je Deep Listening. Vsebuje tako jezik kot sintakso, naravnjuni zvokov, atmosfere ter okoljske soodvisnosti. To je bistvo do procesa odkrivanja številnih plastidu mišljuje, pomena ter spomina vse do celične stopnje človeške izkušnje. Poslušanje je ključnega pomena za performance. Odzivi, ki izvirajo iz poglobljenega poslušanja namreč umetnika, umetnost samo in občinstvo na ta način povežejo v neko nenaporno harmonijo. Na to temo Oliverosova, že vrsto let predava po univerzah široko druženih držav, s postavo Deep Listening Band pa to izkušnjo udejanja tudi v praksi. Na albumu Deep Listening, ki ga je izdala leta 1989, 80, je izkazala enega najbolj vernih praks tega koncepta. Paulin Oliveros je s svojo harmoniko skupaj s trombonistom Stuartom Dempsterjem in vokalistom Pana Jotisom, ter v pomoči številnih drugih priročnih instrumentih, kot so razne kovinske cilji, ustvarila svoje vrstno pokrajeno meditativnega zvoka, ki nudi zares svoje vrstno glasbeno doživetje. Ob tem je zanimivo predvsem to, kako je delo nastalo. Celotno delo so posneli v masivni cisterni, v kateri se globok odmev trombona prepleta z magičnimi toni harmonike, ki se kome zdijo iz tega sveta. Se svojimi globokimi in mogočnimi resonancami je rezultat glasbeno delo, ki ga je ne mogoče kategorizirati. Prav tako je to nepozabna poslušalska izkušnja. Mogoče bo koga spomnilo na New Age glasbo, medtem druge na glasbene odmeve antičnih templev. Želimo vam prijetno zvočno izkušnjo, z novo glasbo se ponovno slišimo ob tedno sorej. Biografski del današnje udaje je deloma povzet po prispevku Gorana Kompoša, ki ga je pripravil za oddajo posvečeno Paulin Oliveros na dubljanskem Radio Študent.